«От тепер можеш бідувати!» Вона вільною рукою блискавично цапнула за рожевий звислий кінець кралатки, як за налигача. Притягнула татусеву голову трохи до себе і, затиснутими в кулачок другої руки його ж окулярами, стала несамовито товкти тата в обличчя. «На! На! На! Оце тобі за моє розбите серце! За розбите життя!» Приказувала вона, затинаючись майже на кожному слові. Він же й не боронився, тільки промумрикав Мовсь, мовсь, ну що ти робиш? Не треба. І, незграбно розкинувши дуже ручища, сахався головою то назад, то вбік, наче здиблений кінь, на якого візник замахнувся влучити пужолном по очах. Рожева татова краватка того й не витримала. Пуц! і в мусеній жменці залишився тільки зів'ялий хвостик з тої кроватки. А тата цупко підпер під горло вже без хвости, але такий же рожевий, тупий вузол. Одержавши в такий спосіб волю, татова голова, а за нею і вся постать, не утримала рівноваги, подалися навзнак падати. Але несподівано кран жінка підперла їх рукою-хоботом, і, заступаючи собою в край запамороченого тата, дорікнула вже своїй супутниці. Мовсько, та перестань, ти що? Та ти ж його й дома встигнеш розмалювати як слід. То він краще прополола б пацьорки у цьому юному та невинному створіннячку. А я тобі підсоблю влаштувати її темний душ. І вона відразу ж розмахнулась, накинути піджака на голову з дерев'янілої доці але доця від помаху того ожила і тицнулася в бік від темних тенет. Проте нещасливо. Вскочила прямо в роззяплені обійми хижої мусі, яка вмить зреагувала на заклик своєї подруги, войовнича, завивши, як мартівська кішка, вп'ялася кривавим манікюром у молоді хвилясто спінені коси, а зубками... Зубками теж, роззяпленими й хижими, стала люто кусати гристе доця тіло, як навіжена. Проте молода і моцна доця рвонулася з усіх сил і з вереском та виском вирвалась навтюки, залишивши свої суперниці по цілому пучку в кожній руці золотавих остючків кісок. Усі три жінки галасливим клубком, як на карусельній Веремії, покотилися від тата в глибину вулиці. Одна тікала, дві інші нас доганяли. І щезли собі за рогом. А отетерілий, оточений поглядами цікавих і вражених перехожих, тато тупцявся то в один бік, то в другий. І правда, сліпе кошеня. Ще й жалюгідно скимлив. Мусь, мусь. Де мої окуляри? Без окулярів він, очевидно, нічого не бачив, бо з ким лив так весь час і допитувався в своєї мусі, ніби вона стояла поруч. Навіть і тоді, коли збуджені й розпашілі в тій жіночій боятиці, переможні переслідувачки знову вирвались за рогу назад і без жодного словечка підкотили до тата, вчепилися йому під руки, мов упряглися в двокінного воза і попровадили хідником так шпарко, що зустрічні лише розступалися, і тоді тато правив своєї. Мусь, Мусь, це ти? Де мої окуляри? А тим, що зупинилися на цю оказію і, перезираючись між собою, шукали ще якихось пояснень, прийшовся до послуг мініатюрний, як бентамський півник бородатий чоловічок з вузівським ромбком на лацкані замшевого піджака. Він з'явився як показковому повелінню і відразу ж заходився пояснювати всім, навіть і тим, хто не мав наміру зупинятися, що то законна дружина директора філармонії вистежила і застукала на гарячому свого законного чоловіка з полюбовницею і всипала їм обом добрячих бомбликів. Примітка. Бомблики. Розбите серце – народні назви квітки. Існує повір'я, якщо відбивають чоловіка чи жінку, покинутий має букетом бомбликів відшмагати свого кривника-суперника, і справа обернеться на користь покинутого. «Бомбликів!» – хтось засміявся. «Добрячих бомбликів!» – підтвердив чоловічок зі значком на лацкані і вів далі як екскурсовод у Тирийському автобусі. А полюбовниця цього директора, так би мовити, популярно Любаска, співачка нашого домоофіцерівського вокально-інструментального ансамблю «Сині рожі». І цей вчений Бородійко не одному ще повідав би дуже цікаве про директора філармонії і солістку ансамблю «Синіх рож», якби не нарвався на правдолюбну молодицю, що знала, переконливіші і красномовніші деталі. Ну, що ви таку неправду кажете? категорично виступила вона проти бородатого інформатора. Це ж танчина Анжелка. Бобренчих і тамки доця, вона з мого під'їзду.